macho tofauti kubwa katika uongozi wa chama tawala chama penduji CCM huko Zanzibar. Azimio limetolewa na wajumbe wa chama hicho katika mkoa wa Unguja mjini Bangawepi wakiwemo wajumbe wa baraza kuu ya chama hicho kutaka makamu mnyekiti wa chama cha CCM Zanzibar. Amaan Karume Na wa ya wajumbe wa baraza la wawakilishi akiwemo Waziri Paswa Mlee wanaji shekadi za chama hicho kutokana na kuenda kinyume na maadili ya chama hicho na kutangaza sera zisizozo za chama hicho. Mzee Hamidi karibuni alipinga mfumo wa muungano wa Tanzania wa serikali mbili unaotetea na sisi na akataka muungano wa Kimkataba bali ni Tanganyika na Zanzibar Huku Zanzibar ifijamulia yenyewe mambo muhimu ya kidona mwanzo Osman Miraji alizunguzana nache na huyu na katiba mwenezi na itikadi chama wa chama cha mapinduzi kutaka kujua msimamo wa chama chake kuhusu huo wa wanachama wao wa ukoo wa Bugali alikuwa na haya ya kusema kama ni mawazo yao tunaheshimu na yatakuja kwenye vikao ukifika kwenye vikao tutayafanyia uamuzi kwa hiyo upande mmoja ni huo lakini upande wa pili ni swala la msimamo wa chama cha mabinduzi juu ya swala la muungano na aina ya muungano ni kwamba tutaendelea kudumisha muungano kwa nguvu zote lakini muungano wa perekalindi Sasa unapokuwa kiongozi kwa namna yoyote ile ukawa kukubaliana na msimamo wa chama chako juu ya sera flani utaratibu ni kwamba wewe kiongozi utaleta mawazo yako kwenye kikao ya kupinga ile sera au ya kutaka ya ile sera halafu mawazo yako yatajadiliwa wakikubaliana nayo watafanya mabadiliko wasipokubaliana nayo sasa wewe utatakiwa kukubaliana na ule usimamo la hutaki kuyaleta mawazo yako kwenye kikao badala ya kuyasema barabarani wajibu ni wewe wa kuamua kujiuzuru uongozi kwa sababu ukibaki manake unatekeleza jambo usiloliamini bwana huyo huone kwamba haya madai mazito yanahusisha hata makamo wa mwenyekiti wa chama ambaye alikuwa rais wa Zanzibar hmm. bwana Amani Karume na vile vile yeah. jumbe wa Halmashauri Mansuri Hemidi. Wow. Uh, huoni kama ni ni jambo zito zaidi na humpa suko lazima upatiwe suluhisho si tu kama unavyopendekeza we lakini weko na mdahalo ndani ya chama kusikiliza haya malalamiko ya wazanzibari walioomo ndani ya CCM kwanza sidhani kama tunaweza kumpa sifa heshima ya kuwa mpasuko ni utofauti wa mawazo na ambao ndani ya chama ni afya lakini la pili huu msimamo wa chama ta mapinduzi umepitia mchakato ya mjadalo na na, na mijadala mbalimbali mpaka tumafikia itimisho lakini ninachokisema haya mawazo sasa tofauti yaletwa kwenye vikao Dai ni kwamba mfumo wa serikali mbili umepitwa na wakati umeleta matatizo chumvi nzima na kero chumvi nzima katika muungano sasa watu wafikiri jambo jipya kabisa hawa wanapendekeza kwamba kweko na mchakato wa kuja na fikra mpya ule mchakato wa kubakia na kungangania serikali mbili umepitwa na wakati hayo mapendekezo yao ayalete kwenye kikao waseme imepitwa na wakati nini twende tupige kirele barabarani wakati unayo fursa ya kuleta kwenye kikao hata serikali mbili haikuamuliwa barabarani iliamliwa kwenye kikao ikiwa tabakia na msimamo wao huo na hawatoleta mambo hayo kwenye vikao veno yani ninyi mmemaamua kuwafukuza watu hawa kama kina Amani Karume na kina Mansur Himi a a ha, hatujaamua kuwafukuza kwa sababu hakuna kikao kilichokaa kuwafukuza isipokuwa anasema utarasibu ulivyo ni kwamba eliza weka kama kiongozi ulete msimamo wako na mawazo yako kwenye kikao haya kutajadiliwa tutategemeana ya haja itafuatwa lakini kama hukubaliani kuleta kwenye kikao kabla ya kusema barabarade unajiuzurukiwa hataujiuzuru mtawafukuza kama hawatajiuzuru kanuni za chama chetu ziko wazi sana anafanya jambo ambalo tunadhani linaenda kinyume na sera za chama chetu ataitwa taulizo ukishawaita wakibakia na msimamo wa ule ule ye nini hapo inofuata ni kuwafukuza kikao taamua nini cha kufanya kwa sababu kanuni zetu zinazungumza zina kila kosa na adabu ya ni, nape na uye katimonezi na jikali wa chama aluzi, kama kama alizungumza na mwenzako posta mbilani